ויאמר אדוני אל השטן, הנה כל אשר לא בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. ויצא השטן מעין פני אדוני. ויהי היום, ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא אל איוב ויאמר,